Till slut fick Sveriges Radios vd Peter Örn gå. Men vad handlar krisen om och hur påverkar egentligen en ny vd? Jag tycker Sveriges Radio är på väg i en alldeles utomordnande bra riktning. Och hur ser det ut i P4? Vi har besökt Radio Skaraborg där personalen är besviken över att inte få sluta. Jag kommer ju hoppa av men frågan är när, hur länge jag liksom härdar ut i den här situationen. Och så är det vår och giftastider... Och vi tittar på Bröllopspressen, en bransch i högkonjunktur. Det går åt ganska många sidor i en, en tidning för att få med allting som hör till. Välkommen till Medierna. Jag heter Petter Unggren och det är lördag den 19 maj. I måndags kom då beskedet att den kritiserade Peter Örn skulle avgå som vd för Sveriges Radio. Bland de som samlats på presskonferensen hördes nöjda kommentarer- men också krav på att även resten av ledningen och styrelsen skulle följa efter. Kristämpen på radion sitter hårt och den nya vdn Kerstin Brumberg tänker göra sitt bästa för att tvätta bort den. Men frågan är vad krisen egentligen handlar om- och om radioledningen håller med kritikerna om att det behövs göra så mycket- vi har försökt reda ut kristempelns olika beståndsdelar. Ekonomin, organisationen, de nya programmen. Och så har vi pratat med ledningen för alla 25 lokalkanaler som bland annat sänder P4. Och de visar sig ha en delvis annorlunda syn på problemet. Men vi börjar i bunkern på Gärdet i Stockholm i den fullpackade Studio 4. Eh, som ni redan vet så har följande hänt. Studio 4 i Radiohuset i Stockholm. Styrelsen har enats om att Peter imorgon, inte idag som det står i pressforskiken, imorgon lämnar sitt uppdrag som vd. Det är proppfullt i lokalen och på flera håll i publiken kan man se lite lätt skadeglada leenden. Det har gått en timme sedan beskedet kom att vd Peter Rön avgår. Och nu är det många här som hoppas att hela ledningen ska avgå, inklusive styrelsens ordförande Ove Johansson. Styrelsens ordförande borde kanske också avgå? Jag vet, Vi går här, jag undrar. Ja, jag, jag, jag... Hur länge ska du sitta kvar? Det här känns ju ett jag... oerhörtklantigt skött där. Ja, alltså det är ju, jag vet inte du krävde det där ett, och ett halvt år sedan. Låt mig svara allvarligt. Att... Jag har hälften nu. Men ge tillbaks redaktionscheferna, deras kompetens och makt. Jag tycker att vi får väldigt luddiga och vaga svar av er. Det har hänt så mycket så att svaren borde vara bättre. En av dem är Susanna Einerstam, producent på Studio 1. Jag tyckte presskonferensen var oerhört allvarlig för att de svarar inte på våra frågor. Utan de kom med luddiga, tolkningsbara svar på den kritik som kommer ifrån oss som jobbar på golvet. Och nu har företaget helt gått i sank. Jag har jobbat här sen 83 och jag har aldrig sett det vara så oerhört dåligt med ekonomin, med anställda, hur anställda mår, arbetsförutsättningarna. Det, det är ett helvete. Men styrelsens ordförande Ove Johansson tänker inte avgå och på presskonferensen säger han att kursen, den som så många stört sig på, ligger fast. Det är bara små justeringar som eventuellt kommer att göras. Och den bilden bekräftas av flera personer i styrelsen. Ingen vill uttala sig på band men alla vi pratar med säger att såväl sparpaket som omorganisation ligger fast även under en ny ledning. Så vad handlar detta egentligen om? Med Peter Örn försvinner nu en symbol för det negativa och en annan symbol kliver fram som många har förtroende för. Kerstin Brumberg. Hon gör inte mycket väsen av sig där framme vid podiet men att den tidigare EK-chefen och programdirektören har stor respekt hos åhörarna är uppenbart. Men frågan är vad kritikerna egentligen kan hoppas på. Har de glömt att hon var med och genomdrev den nya organisationen och att hon är stolt över det och menar att det sparat pengar? Organisationens syfte är just att inte märkas men att den ska vara ett verktyg för det, arbete, det programarbete som ska göras. Vilka förändringar tänker den nya ledningen med Kerstin Brunberg och Ove Johansson i spetsen genomföra? Och vad handlar den här kristämpen om som så envist hänger sig kvar? Ja, Dels handlar det om att Sveriges Radio måste spara pengar. Hundra miljoner kronor i en budget på totalt 2,2 miljarder. Men är det en kris? Det handlar ju om knappt 5 procent. Och hur är det med irritationen över ökade inköp av extern produktion? Egentligen handlar det fortfarande om en liten del av p men tillräckligt för att skapa ilska hos anställda inom radion. Och så har vi tablåförändringarna och debatten om Annika Lands som tydligen rättat gallfeber på somliga. Men är det verkligen det som krisen handlar om? Den tydligaste kritiken har riktats mot omorganisationen, mot SR 2010. Det var den som skulle spara pengar och skapa effektivitet men som också lett till centralisering och enligt många medarbetare tagit makten från redaktionscheferna. Det är på det hela taget en sammansatt bild som är ganska så grumlig. Men i Studio 4 i Radiohuset denna förmiddag så är misstroendet mot ledningen kompakt. Ja, det har hänt mycket saker under alla år. Vi har varit så totalt som det är nu. Det är också på många sätt kring just Radiohuset på Gärdet som krigsrubrikerna har kretsat. Hur ser det ut utanför Stockholm? Långt över hälften av de redaktionella resurserna ligger under de lokala kanalerna, under de lokala kanalcheferna. Här dominerar P4 som producerar en stor del av radions utbud. Men de har inte hört särskilt mycket i debatten. Vi har pratat med samtliga 25 kanalchefer. Här har problem med omorganisationen under året påverkat på ett högst konkret sätt i vardagen. Alla de här funktionerna, allt det vi gjorde lokalt förut. Va? Det som nu ska liksom gå via andra personer i Sveriges Radio, det är klart det är krångligare. Kent Nilsson, kanalchef Sörmland. Men... Jag tror att alltså man ger den här organisationen en chans och som längre länge längre fram här så kommer det väl ordna sig, får vi väl hoppas. Ja. Men det går väldigt mycket tid att, att, att, att ta hand om, om eh, personer och ta hand om eh, frågor som tidigare man löste på fem minuter. Det kan idag ta dagar och åtskilligt mejland och sånt där. En chef vi pratar med säger att han inte längre själv kan be sin datatekniker om hjälp utan måste gå via Stockholm. Och ett genomgående tema i intervjuerna med kanalcheferna är just problem med den nya organisationen. Här har också centraliseringen fått stor betydelse. När cheferna inte längre har lika stor makt över programbudgeten. Trots det menar en övervägande majoritet av dem att ordet kris är en överdrift. Och 18 av 25 sägs av förtroende för Sveriges radios ledning och styrelse. Uh, alltså när, man, alltså när man jobbar i organisationen tycker jag att i en bit utanför radiohuset som vi gör. Så jag tycker jag inte upplever det inte som en kris. Jag tycker det är ett starkt ord. Men är det är klart att är det, är det så att det gungar i toppen så är det filtreras det ner i organisationen. Det, så är det ju. Lena Tideström-Sagström, kanalchef Västernorrland. Vi har inte... Ja, vad ska jag, säga? jag tror inte våra medarbetare har uppfattat det på samma vis. Vi jobbar på i, i stort sett som vanligt och sen funkar naturligtvis inte vissa saker i organisationen och det påverkar ju. Men den här enorma kritiken som finns från en del medarbetare i, i Stockholm och så, det, den känner inte jag riktigt igen faktiskt. När det gäller om det var rätt eller fel att Peter Örn avgick är det dött lopp. Åtta för, åtta emot och resten vet inte eftersom de inte känner till orsaken säger de. Men här, liksom i radiohuset i Stockholm är det många som nu sätter sitt hopp till att Kerstin Brunberg ska få bort kristämpen från Sveriges Radio och förändra allt till det bättre. 40% av kanalcheferna menar att deras förtroende för ledningen återupprättats genom hennes tillsättning som vd. Leif Eriksson på Radio Gävleborg är övertygad om att Kerstin Brunberg nu kommer att minska centralstyret och föra tillbaka makten till redaktionerna. Hon har ett ett mycket, mycket tydligt, för att inte säga ett extremt tydligt fokus på publiken och på programmen. Sist i Martin Wiklins reportage hörde ni Leif Eriksson, chef för Sveriges Radio Gävleborg. Jag träffade Kerstin Brumberg i radiohuset på våning 7 för att höra hur hon tänker om förväntningarna att hon ska minska centraliseringen och ge mer makt åt redaktionen. Och hur hon ser på kritiken om att företaget missköts och hamnat i en ekonomisk kris. Nej, ingen ekonomisk kris. Man måste, man måste vara försiktig med orden. Jag vill inte på något sätt förringa känslan hos enskilda medarbetare att tycka att det har varit besvärligt på något sätt. Men någon ekonomisk kris, det vill jag verkligen inte kalla det för. Och när det gäller känslor hos medarbetare som säger att det här har man misskött tycker du att det ligger något i det då? Jag tror att, att kommunikationen och dialogen mellan olika parter som ska fungera så smidigt som möjligt kanske har klickat någonstans. Även när det gäller ekonomin menar jag att man har, att man har gjort någonting fel där. Nej, jag tror inte. Att, nej, jag vill inte säga att man har gjort någonting fel, eh, utan det, det har ju, vi har vetat så länge och vi vet det så väl. Vi får två procents uppräkning, våra kostnader ökar mellan tre och fyra procent. Det uppstår ett glapp, det måste vi jobba med jämnt och ständigt och det höll jag på med hela tiden när jag var programdirektör. Det är inget nytt. Möjligtvis har vi kommunicerat det mycket mer och därför så ger det intryck att det är någon slags panik i ekonomin. Vi har talat med många i styrelsen och de säger ju att när det är riktningen i utvecklingen här i företaget så ligger den fast. Ja. Riktningen för det. Och det gäller alltså ekonomi, det gäller organisation, det gäller tablå. Det Kanske kommer att ske några små justeringar. Men de har svårt att säga att man skulle liksom byta riktning på något sätt. Är det så? Är det en bra sammanfattning? Ja. Jag tycker Sveriges Radio är på vägen alldeles eh, utomordentlig bra riktning. Men här är det också medarbetare som kräver att eh, redaktionerna ska få mer makt igen. Och hoppas på det. Är det någonting som kommer ske, tror du? Nej, men den redaktionella självständigheten där, red, där, där programverksamheten pågår. Det eh, är klart att den ska vara självständig när man har fått sitt uppdrag. Och tackat ja till det och fått pengarna till det. Men det är klart att det måste i ett stort företag med det enorma utbud vi har, måste vi ju sortera och planera väl. Bland annat för att pengarna ska räcka, för att vi ska uppfylla uppdraget och tillgodose alla de många olika publikgrupperna. För den här organisationen, det här har ju när vi har ringt runt och när vi har talat med människor så är det en stor stötesten. Det har varit en stor fråga för många medarbetare. Och det är jätteviktigt att få veta om du har ambitioner att på något sätt ändra detta med att det som man uppfattar som en central styrning Ser du att du kommer framöver att lägga om kursen där på något sätt så att redaktionerna får mer makt? Redaktionerna har en stor makt idag och jag kommer att gå igenom organisationen i dess detaljer för att se vad, för jag tror att det finns en del saker som man kan justera och det kommer att ta lite längre tid för att det är viktigt att nu har vi en organisation på plats i dess som i sitt mina väsentliga delar ska vara precis den här organisationen. Så i stora delar så tycker du att den organisation man har är den som ska vara. Och sen så vill du titta på om man kan göra vissa justeringar och då snackar vi om detaljer i så fall. Det kan vara stora saker för enskilda människor, men det är klart att det handlar inte om organisationen i så som den är uppbyggd ska ligga som den är. Det var, det var faktiskt en, en typ av organisation som jag skapade som programdirektör när jag gjorde om eh, inom programenheten Stockholm för ett par år sedan. Avgångsvedelagen är en infekterad fråga som dykte upp i samband med de ekonomiska besparingarna. Raden har erbjudit anställen en årslön om de slutar frivilligt för att spara pengar. Ett par hundra radianställda fick ju nyligen beskedet om att de inte fick något avgångsvedelag. Det var helt enkelt för många som ville sluta. Vi besökte Sveriges Radio Skaraborg, en av landets P4-kanaler, där nästan halva den redaktionella styrkan ansökte om avgångsvedelag, men där alla fick nej. Bland dem Kjell Claesson, 59-årig reporter som jobbat 15 år på Sveriges Radio. Jag kände ju när det här erbjudet kom i mars, tror jag det var så kände jag liksom att jag hade bokat en liten tågbiljett där. Då. Och sen stod jag väl på perrongen ganska länge och väntade här nu. Det kom ju inget tåg. Och det känner jag mig väldigt sviken för. Penningpunkten att dela ut till som avgångsvedelag var väldigt stor- och blev större hela tiden. Men ändå så blir det väldigt många människor lämnade efter. En annan av dem som sökte avgångsvedelag och fick nej- är Radio Skoraborgs nyhetschef Anna Nyberg. 44 år och med 18 år på Sveriges Radio. Jag blev nog på ett sätt ganska ledsen över att den här möjligheten kom. Att det var så att Sveriges Radio ville göra sig av med folk. Men jag kände, hade känt ganska mycket frustration så pass länge då över företaget. Så då bestämde jag att ja, nej, men det kan vara dags nu. P4 och lokalradion har ju hela tiden från början varit någon slags fattigmansradio. Vi har gjort radio väldigt mycket radio med väldigt små resurser. Och det är ju väldigt länge sedan vi slutade... Bli belönade för det så att säga utan snarare att belönats med nedskärningar och mindre sändningstid. Och det är ett problem i det här tycker jag också att visst P4 har hört sin en hel del i debatten men P1 och Stockholm har tagit mycket utrymme. Både Anna Nyberg och Kjell Claesson hade hunnit komma en bit i planeringen av sina fortsatta yrkesliv efter Sveriges Radio. De har haft kontakt med de konsulter från Trygghetsrådet som alla som nu lämnar SR kan få hjälp av. Men av detta blir det alltså inget för deras del. Det är lite grann som att bestämma sig för en skilsmässa. Jag har ju levt i en relation med Sveriges Radio i 18 år. Och så bestämmer man sig för att ja, vi har haft det bra men nu är det dags att gå skilda vägar. Och så plötsligt får beskedet att hej, du ska vara kvar här. Det är ju mycket märkligt. Journalister är ett väldigt kritiskt läkte Och det var ju väldigt många journalister som sökte här och ville ha avgångsfederlag. Jag tror att de var trötta på den här ledningen som styr Sveriges Radio. Men du tror också att det var väldigt mycket en missnöjesyttring att på något sätt sätta ner foten och säga Ja. Då kan jag tacka för mig, nu är jag redo att dra och jag är nöjd med det här företaget och jag vill använda min kompetens och min arbetslust någonstans där den faktiskt är önskad. Det är en väldigt, väldigt svår fråga att lösa för den här nuvarande ledningen och den nya ledningen för Sveriges Radio. För att jag var ju på ett samtal hos Trygghetsrådet här och då sa ju konsulten att hon fattar inte hur Sveriges Radio ska kunna gå vidare om det blir en massa människor som får nej till avgångsredelag. Hur kommer ledningen att klara ut, ut den situationen? Alltså personalpolitik känns ju inte som att det är det här företaget Sveriges Radios starka sida. Så att jag, jag tror att Sveriges Radio skulle behöva en tanke på det här. Och förstå vilken mental process de har satt igång nu. Och som de nu också får liksom, uppleva rullad åt andra hållet nu då. Sveriges Radio är ju toppstyrt här sedan ett bra tag tillbaka då. När den ekonomiska krisen, den nya ledningen och nya organisationer har gjort att de har ju inte någon makt kvar ute på P4 stationerna, de här ledningarna som kanalchefen här, redaktionschefen utan det är ju transportkompani till Stockholm. Det finns ingen ingen möjlighet att bestämma över, över vår egen framtid i det här huset och i andra hus runt om i landet. Det går inte att styra ett företag med några få människor som sitter och äger idéer och äger besluten. Det måste finnas en möjlighet att ha kreativitet och låta idéerna spira överallt i landet. Hur rättvist verkar de här avgångsmedelagen ha fördelats då? Vad tänker ni kring de som får gå? Jag tycker det är väldigt konstigt om personerna som jag hittills har sett via webb och så vidare. Kanalchefer har suttit i knät på dem i Stockholm och valt ut de här personerna. Jag känner ju igen vissa kanalchefer som nu får gå och då och så där, Så att det, det, det känns lite knepigt. alltså. Det luktar lite illa här emellanåt. Ja, det skulle vara mycket intressant- med en öppen redovisning av hur har det här gått till. Alltså att vi är så många som vi ska vara- det, det leder ju till att, okej, okay, ingen härifrån ska gå. Men det är ju något helt annat än de sa från början- med en väldigt generös bedömning och möjlighet för många att lämna. Är själva problemet att det var mycket fler som ville sluta- än vad SS-ledning kunde tro? Jag tror problemet var att fel människor ville sluta. Att det var vi som kände att ja, men vi har en möjlighet att göra något annat. Men... Företaget valde ju den fega vägen att förhoppningsvis få människor att själva förstå att det är jag som ska bort. Så blev det inte så. Fel människor tyckte att de skulle bort. För det här var ju ett sätt att försöka undvika den här obehagliga uppsägningshistorien istället då. Vill man få bort vissa människor, som det kanske är frågan om fortfarande, så får man nog vara så pass rak och säga att det handlar om uppsägningar. Hur ska man återuppliva geisten då hos Sveriges radios medarbetare? Framförallt de som nu får gå kvar. Ja, mitt reset var ju helt enkelt att personalen här går ihop själva och liksom bildar någon slags kollektiv. Vi kanske inte får med de här två cheferna som finns här, men då, då får de liksom stå vid sidan och titta på. Då. Och vi kan inte vänta på att det kommer någon med några lösningar. Det, det, det, det ser jag att det finns inga människor som kommer ut i den här rummen med några lösningar. Utan de får vi nog skapa själva, tror jag. Tror ni att ni ändå kommer att hoppa av? Eller förblir ni SR trogna? Jag kommer ju att hoppa av, men frågan är när, hur länge jag liksom härdar ut i den här situationen. För att jag känner ju nu, både med Peter Örns avgång och att det inte händer någonting i det här huset, att det är ett väldigt stort vakuum som egentligen skulle behöva fyllas med någonting. Alltså jag har börjat tänka, vad ska jag göra istället? Och de tankarna fortsätter, och sen när det landar i något beslut, det vet jag inte. Men jag tror att jag kommer att försöka göra något annat. Ha en jättetrevlig fortsättning på dagen! Ja. Detsamma. Din låt kommer efter nyheterna. Tack så mycket. Hej då. Hej, hej. Kanalen som du lyssnar på det är Sveriges Radio Skaraborg P4. Reporter i Skövde var Ylva Warnborg. Ja, 200 anställda förberett sig mentalt för att sluta. Men får nu tänka om eftersom de inte får något avgångsvedelag. Hur ska Kerstin Brumberg göra för att motivera dem att jobba kvar? Eh, för det första skulle jag säga att det var väl tydligt. Man ansökte och en, man visste på förhand att det skulle prövas. Därför att företaget måste faktiskt ha en, en kompetens och en kunskap kvar- för att vi ska kunna göra vår public service radio. Jag tycker inte man kan kritisera oss för att både lägga ut externt för mycket- och att göra oss av med, med duktiga medarbetare. Eh, och jag hoppas att de människorna som nu stannar kvar kan känna- eh, arbetslust och att jag hoppas att de arbetsuppgifter de ska få, att de ska kännas meningsfulla. Det kommer att vara min ambition att kommunicera det och det tror jag nog ska kunna fungera. Vi var också nere i Skaraborg, hälsade på där Sveriges Radio Skaraborg. Och där ville medarbetarna att man skulle redovisa hur, hur man har gjort för att välja ut de som ska få avgångsmedelag och de som inte... Mm. Har fått. Och kommer man göra det? Nej. Varför det? Därför att jag inte tycker det. Av något särskilt skäl? Jag tycker det kan riskera att bli uh, olämpligt. Jag tycker inte göra det. Det är klart att man kan redovisa en, någon kriterier, men Jag kan, kan för lite. Jag har, inte sett, uh, jag har inte gått igenom hur det ser ut. Uh, och jag har, ingen, uh, jag har inte för att göra det. Sa Sveriges radios nya vd, Kerstin Brumberg, som har ytterligare några dagar på sig att fundera över förändringar, innan det extra inkallade styrelse styrelsemötet nu på tisdag. Nu några av veckans medienyheter. Författaren och aftonbladet Kronikören i Köstenjus blir ny pressombudsman. Bland det mest spännande just nu att titta på är debattklimatet på internet, säger hon till svenska dagbladet. Det ryska journalistförbundet har beordrats att utrymma sitt kansli i Moskva för att ge plats åt en kremlstöd tv-kanal. Förbundet har protesterat mot beslutet och säger att det är ett uppenbart försök att förhindra den världskongress för journalister som ska hållas den 28 maj. Hot och rädsla för hot leder till att kriminell verksamhet granskas mindre. Det visar en undersökning från Styrelsen för Psykologiskt Försvar. Och mer om detta kan du höra i programmet publicerat här i P1. Och så ska vi till en bransch det går riktigt bra för. Det är ju vår och bröllopen kommer tätt. Inte sedan 1969 har så många gift sig. Och bröllopen blir dessutom allt mer påkostade. I centrum för denna industri står bröllopstidningarna som bara blir fler och större. När man, första gången när man ska gifta sig och kommer i kontakt med det här- då är det ju en helt ny värld som öppnar sig. och Från början har man ju ingen aning om hur mycket det är. Men det är ju allting som hör till, hör till klädseln. Och det är ringen och det är buketten och det är festen och det är resan. Så att Det går åt ganska många sidor i en, en tidning för att få med allting som hör till. Vi står barfota inne i bröllopsbutiken vid Sankt Eriksplan i Stockholm. Skorna måste man ta av sig innan man ger sig in bland hundratals brudklänningar, slöjor, skor, tiaror och underkläder. Här inne finns bara kvinnor. Och en bebis. Jag pratar med Cornelia Södergren som är skribent för tidningen Bröllopsmagasinet. När det gäller bröllop så kan jag hela. Jag har jobbat med det sedan 88. Så att, en skrivande bröllopsexpert kan jag säga. Hur, hur gör man då för att bevaka ett, ett område som bröllop? Dels så för mig då, som, som har jobbat så länge med det här så har jag otroligt... Mycket inom så Jag kan ju sätta mig och bara skriva, skriva, skriva- skriva för att jag har vet att man kanske köper för småskor- om man köper dem på vintern- och det är fötterna är svullna på sommaren. Och... Men sen kan jag också gå in och titta lite på internet- på diskussionsforum som, där brudarna själva diskuterar. Vad har du senast skrivit om då- som ska komma in i stället med? Jag har skrivit det här numret så väldigt mycket- om bruden och hennes underkläder- hur hon hittar rätt drömklänning. Sen har jag också gjort ett lexikon till nästa tidning. Som alla dessa ord som man aldrig, aldrig någonsin har hört talas om. Och Det kan bara vara tygerna på klänningen. Det är duppiong och duchess och chiffong och organza och tyll. Det går bra för bröllopstidningarna. Allt fler gifter sig och att Bröllop är ett paradis för en hel rad branscher där många slåss om annonskakan, det vittnar mängden internetadresser om. Eller vad sägs om brudobröllop.se, Bröllopsguiden.se, Bröllopstorget, Bröllopsdag, vägen till altaret.se eller varför inte vigsel.nu. Bröllopsmagasinet med sina 400 sidor, bokstavligen den största tidningen på marknaden, har ökat sin volym med tre fjärddelar sedan starten 1997. Här är annonserna minst lika viktiga som det redaktionella materialet. En undersökning som tidningen själv gjort visar att 80 procent av läsarna använder något av det som annonseras. Det säger Sofia Boy, Bröllopsmagasinets redaktör. Och det här är ju naturligtvis våra är väldigt glada över. Men det visar också någonting som jag tycker är typiskt för bröllopstidningar. Att, eh, att annonserna är lika värdefulla som det andra redaktionella materialet i tidningen. Det är lika mycket inspiration i en annons som det är i en artikel. Eh, och det tycker jag är lite spännande för att jag vet ju själv när jag läser veckotidningar så bläddrar jag ju förbi de här sidorna som det är annonser på för att läsa det redaktionella materialet. Men just våra läsare ser ju ett stort... Alltså man samlar information och inspiration från annonserna också. Och bröllopstidningarna surfar på vågen som de gör sitt bästa för att få allt större. Påkostade bröllop. För att bevaka bröllopsområdet, säger Sofia Boy, är bland annat bröllopsmässor och läsarkontakten viktig. Men också ett nära samarbete med tidningens annonsörer. Men det är inget hon ser något problem i. Rent, rent journalistiskt, det är ju inte så vanligt att man som chefredaktör säger att man har ett nära samarbete med sina annonsörer. På de flesta tidningar är det ju vattentäta skott där. Hur ser du på det, att, att det är ett samarbete där? Ja, jag tycker det är jätteviktigt rent informationsmässigt. Vi väljer ju naturligtvis inte tidningen att, att bevaka vissa separata företag och skriva om deras, om deras verksamhet- men för att vi ska veta vad som händer i branschen så är det ju viktigt att vi också kan ta in information från våra annonsörer. Sen så är det ju väldigt viktigt att kunna, kunna sortera informationen och veta vad som är ren reklam och vad som är information. Men, men jag tycker att det är viktigt att ha det samarbetet. Helt klart. Bröllopstidningarna och branschen lever i ett, ska vi säga, lyckligt äktenskap där pengarna rullar in. I bröllopsbutiken i Stockholm märks en stor skillnad sedan tidningarnas intåg. Kunder frågar efter specifika klänningar och bröllopen är betydligt dyrare idag än för tio år sedan. Något som Sofia Boy tror att tidningarna har bidragit till. Att de blir betydligt dyrare kan jag väl tänka att vi kan ha en del i just för att från början skrev vi bara om, om mode egentligen i klänningar och skor och sånt men vi har ju bredda tidningen till att vi skriver om smycken och resor och sånt också, vilket gör att man kanske skapar ett behov av att man känner att man vill ha alla de här delarna i ett bröllop och att det då blir dyrare. Det tunga, 400-sidiga bröllopsmagasinet är ingen bibel för jämställdhet. Du måste ta dig så bra ut som möjligt när du står brud börjar förmanande en artikel som slutar med rådet till läsaren att anlita en stylist för att få rätt klänning, frisyr och makeup. Snittpriset ligger på runt 2000 kronor och är väl värda pengar får jag veta. Att det är två som gifter sig glöms nästan bort eftersom nästan allt handlar om bruden. Men de extremt traditionella könsrollerna är inget som redaktör Sofia Boy har något problem med. Vi vill stå för det traditionella bröllopet. Det är ingenting som vi sticker under stormen. För att det är det som de flesta eh, faktiskt vill ha när det kommer till kritan om man tittar på, på brudar och brudgummar. Så att jag tycker att vi känns moderna men samtidigt traditionella. Och det kan ju kännas lite motstridigt men vi försöker att hitta någon gyllene medelväg där. Var traditionella men samtidigt stå för det moderna. Elvis Presley och Sofia Boy, redaktör för tidningen Bröllopsmagasinet, avslutade Sara Heymans reportage om Bröllops-tidningar. Medierna är slut och nästa lördag får ni höra om korrupta redaktioner och PR-folk som med smarta metoder får in sitt budskap i det du tror är vanlighetlig journalistik. Lyssna gärna då!